Végig haladtak egy folyosón, amely a központi léghajó üzemből ágazott el, és végül egy kisebb raktárhelyiségben találták magukat, amelyet, mintha septében alakítottak volna átgyártósorra. Két hatalmas gőzerővel hajtott gépezet dübörgött benne, megnyugtató ritmusba, és mindenféle méretű és formájú alkatrészeket préseltek ki magukból. Voltak ezek között részkarok és új ízületek, fényes lemezek a törzshöz, és gondosan kimunkált fogaskerekek. A gépekből kivezető futószalagok mellett munkások álltak, akik egyenként fölvették és megvizsgálták az alkatrészek épségét, mielőtt tovább küldték volna őket a raktár túlsó végébe lévő szerelő csapatoknak. Ott a munkások kisebb csoportokba összehelyeztették az alkotóelemeket, megvizsgálták az izületek képzését, és összeállították az automaták vázát. A teremben forróság volt, nyüzsögtek az emberek, a levegőt pedig megtöltötte a gőz és az olajszaga. Chapman megállt az ajtóba. Ahogy önök is láthatják, az automatákat gyártó egység, viszonylag még mindig kisebb horderejű vállalkozás, ha azt összehasonlítjuk a léghajó üzemmel. De reményeim szerint idővel növekedni fog. Newberry körül járta az egyik képezetet. Megfigyelte, hogyan forog a masina feje a tengely körül, miközben éppen egy új alkatrészt présel ki az öntő formából. Menet közben Chapmanhez fordult. Hány automatát gyárt az üzem egy adott napon? Teljesen működő képes egységeket? Newberry bólintott. Egyet vagy kettőt? Egy jobb napon igazából akár tíz vázat is el tudnánk készíteni, de a belső irányítórendszert maga Willers állítja össze, és ez nagyon finom munka. Ha ettől gyorsabban dolgoznánk, azzal veszélyeztetnénk a gépek épségét, vagy megkockáztatnánk, hogy megsérül az a rendkívül összetett mechanizmus, ami működteti őket. Alig várom már, hogy megismerhessem, mármint willers Nézzük meg, hogy itt van-e. Ez a műhely bejáratat. Chapman egy üvegberakásos ajtó felé intett. léptek, majd Chapman gyorsan bekapogott az üvegem, mielőtt benyitott volna a műhelybe. A helyiség viszonylag kicsi volt a léghajó hangárok tágassága után, és mindenféle alkatrészek és egyéb a szereléshez szükséges holmik hevertek benne szerteszét. Fogaskerekek, szerszámok, automaták torzói, aprólékos tervekkel tellen lapok, a tetőről pedig egy léghajó modell lógott. Voltak éppen a helyiség legalább annyira tűnt laboratóriumnak, mint műhelynek, olyasféle helynek látszott, ahol mindennaposak a tudományos áttörések, és a zsenialitáson senki sem lepődik meg. Maga Willers a munka padjánál állt, ahol is egy részkoponyával foglalatoskodott. Barna bőrköpenyt viselt, olyat, mint a hentesek köténye. Jobb szeme elejé pedig egy drótkeretes, fejpántra illesztett nagyító lencselógott, amely mintha egy nyers alapja lett volna haja fekete és durva volt, arca borotváratlan, megjelenése pedig némiképpen zilált. Viszonylag alacsony volt, bár Veronikánál magasabb, és mindössze annyival a többiek érkezését, hogy morgott valamit a kezébe tartott fejhez, és fel sem pillantott a munkájából. Chapman márt egy pillanatig, hátha ha üzlettársának eszébe jut a jómodor. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a másik férfinak a látogatók jelenléte ellenére sem áll szándékában abba hagyni a munkát, Előre lépett, hogy megpróbálja magukra felhívni Willars figyelmét. Megköszörülte a torkát. <kül> – Willars? – Szeretném önnek bemutatni Sir Morris Newbury-t és asszisztensét, Miss Veronica hobbs -t. A királynő megbízásából jöttek. Azt a léghajó katasztrófát vizsgálják, amelyet tegnap említettem magának. Willars félig megvonta a vállát, mielőtt folytatta volna a turkálást a részkoponya a gyüregében kínos csend be. Aztán egy pillanattal később valami kipattant az eszköz belsejéből, és felrepült, mielőtt Veronika lába előtt landolt volna. Newberry észrevette, hogy valamiféle apró aranykar volt az. Willers elégedetten pillantott fel. Elnézést, mit is mondott, barátom? Hm? Mint a csak most vette volna észre newberry és Veronikát. Ó, kérem, bocsássanak meg! Épp egy nagy figyelmet igénylő művelet közepén jártam. Erős akcentussal és párizsi hanglejtéssel beszél. Az automata fejét letette a munkapadra a szerszámokkal együtt, amelyeket korábban használt. Newberry előrelépett és kezet nyújtott. Nem kell elnézést kérnie, Monsieur Willers. Sir Morris Newberry vagyok, a hölgy pedig az asszisztensem, Miss Veronica Hobbes. Veronica szintén előlépett. Willers pedig finoman megfogta a kezét. Ahogy a kollégája már tájékoztatta, a királynő megbízásából járunk el. Szeretnénk önnel szót váltani az autómat gépezetekről, és arról a hajó szerencsétlenségről, amit tegnap történt a Finsbury Parkban. Newbury egy pillanatra megállt is körbenézett. Azt meg kell hagyni, monsieur Willers, hogy a műhelye egész szerent kívüli. Jól tükrözi az szakértelmét. Willers elmosolyodott. Köszönöm, Sir Morris. Tudok némi időt szakítani a beszélgetésre, bár biztos vagyok benne, hogy a kollégám már elmondta önöknek nagyjából ugyanazt, amit tőlem is hallani fognak. Newberry bólintott. Ettől függetlenül azonban úgy érzem, hogy az önvéleménye is hasznosnak bizonyul majd. Tisztában van azzal, milyen körülmények között szúlhat le a léghajó? A francia vállat volt. Csak annyira, amennyire Monsieur Chapman tegnap elmondta. Tehát tudja, hogy a jelek szerint eltűnt a roncsból az az automata, amely a hajót vezette? Willers azonnal feszengeni kezdett. Hogy eltűnt volna? Nem, valószínűleg inkább megsemmisült. Ismerem a teremtményeimet, Sir Morris. Lehetetlen, hogy az egység eltűnjön, ma csak valaki a saját céljai érdekében el nem vitte a becsapódás helyszínéről. Newberry veronikára pillantott. Ezt a lehetőséget eddig még nem mérlegelték. Veronika chapman figyelte, és megpróbálta kifúrkészni a reakcióját Willers szavaira. – Ön szerint tehát mi történt, monsieur Willers? Meghibásodott volna az automata, és ez okozta a zuhanást? Mm, – Lehetetlen. Az egységek nem tudnak meghibásodni. Fizikailag csak akkor képesek működni, ha a programük helyesen van betöltve. A működéshez lyukkártyák sorozata szükséges. Ha a kártya nem illeszkedik, az egység azonnal lefagy. Ha ez történt volna a Lady Armitage pilótájával, a hajó fel se tudott volna szállni. Megállt, megsimogatta borostás állát. Én abból indulok ki, hogy magában a hajóba lehetett hiba. Talán kilazult az egyik kormánytárcsa, és a mechanizmus vesztett a feszültségéből. Ha ez történt, akkor a hajó gyakorlatilag irányíthatatlanná vált az erőszélben, könnyedén lesodródhatott a pályájáról. Veronika összefontta a karját maga előtt. – De úgy tudom, monsieur Willers, hogy tegnap délelőtt nyugodt volt az ég. Máskülönben a köt sem ülhette volna meg annyira a várost. Willers vállat vont. Akkor hát a rendőrségnek kell kiderítenie, hogy mi történt. – Jó magam a sötétbe tapogatódzom. Bármi legyen is azok, tudom, hogy szörnyű baleset történt, és igazán sajnálom. Megállt. Azonban biztosíthatom önöket arról, hogy a probléma forrása a hajó lehetett, nem pedig a pilóta. Zord tekintette szemléte a látogatókat. Newberry úgy döntött ideje témát váltani. Nos, monsieur Willers, mit tud mondani arról, hogy számüzetésben él, és hogy állítólagosan a söpredéken kísérletezett? Van ebben valami igaz? Hogyan már, Morris? Erre tényleg szükség van? Vágta közbe Chapman, aki nyilvánvalóan megpróbált segíteni a barátjának. Semmi baj, Joseph. Willers láthatólag nem kavarta fel a kérdést. Szembenézett newbury -vel. Mit tudnék mondani? Már régen történt, Sir Morris, és nem sok köze van a mostani életemhez. Az elmúlt évtizedet Londonban töltöttem, és a légi ipar forradalmasításán dolgoztam Monsieur Chapman-nel. Már nem gondolok Párizsra, és London tekintem otthonomnak. Newberry bólintott. Rendben, monsieur Willers. Észrevette, hogy a francia nem cáfolta a vádakat. A férfi arroganciája nyilvánvaló volt, de nem alaptalan. Newberry finomabb hangot ütött meg. Mi késztette önt arra, hogy egy újabb típusú automatát fejleszen ki évekkel a léghajók megtervezése után? Mr. Chapman azt mondja, ön ét nappal át éve dolgozott, hogy elérje a célját. Willers óvatosnak tűnt. Igazság szerint mindig arról álmodtam, hogy megépítem a tökéletes automatát. Évekig küzdöttem, hogy elérjem ezt a szintet, és amikor a léghajű üzlet már beindult, a gyártás pedig automatizálódott, végre volt időm és forrásom ahhoz, hogy valóra váltsam az álmomat. Csepp pillantott. Amikor a barátom és én elkezdtük megvitatni az egységek felhasználási lehetőségeit, háztartási cselérek, sofőrök, katonák, titkárok, Egyetértettünk abba, hogy ideje terjeszkednünk. Ennek természetesen az az előnye is megvolt, hogy a masinákat belehetett tanítani arra, hogy vezessék azokat a léghajókat, amelyeket az azt megelőző tíz évben kifejlesztettünk. Ez valóban lenyűgöző eredmény, monsieur Willers? Mondja kérem, ezek az egységek intelligensek? Rendelkeznek saját tudattal? Willers megrázta a fejét. – Ne, nem képesek saját maguktól észlelésre. Egyszerű gépezetek, amelyek egy komplex algoritmus és programrendszer alapján működnek. – Látott már ilyet működés közbeször, Morris? Newbery megrázta a fejét, Chapman pedig közbevágott. – Reméltem, hogy esetleg tartana egy kis bemutatót a vendégeinknek, Pierre. – Természetesen, engedjék meg, hogy bele is kezdjek. A műhely egyik sarkába lépett, ahol egy széken egy automata ült lehajtott fejjel. Veronika most először vette észre, mióta a helységbe lépett. Willers megállt a gépezet előtt. Fel! A hangja szillárd, érzelemmentes parancs volt. Willers hangjára az egység feje felemelkedett, a masina pedig gyorsan talpra állt. Köves! Willers megfordult és visszament a többiekhez. Az automata nyomába haladva előre lépett a fénybe. A két látogató ámulattal merett rá. Az automata nagyjából olyan magas lehetett, mint egy férfi, csontvászszerű törzsét egymásba kapcsolódó mell és hátlemezek alkották. Szemei kis tükrök voltak, melyek folyamatosan forogtak egy tengelyen, és visszaverték a fényt. A szája egy vékony nyílás volt, többi vonását pedig belevésték az egyébként kifejezéstelen arcba. Melkasában egy ablakszerű üveglemezen át villogó kék láng látszott, ami úgy táncolt ide-oda, mint az elektromos áramlat. A részszerkezet csillogott a fénybe, a masina pedig, ahogy a látogatók felé tartott, úgy mozgott, mint egy teljesen kiforrott emberi lény. Az izületei csikorogtak, résztalpa pedig meg, -meg a műhely padlócsempéjén. Úgy két lépéssel Willars mögött megállt, fejét félre billentette és csendben várt. Chapman tapsolt egyet. Newbury és Veronika kise ilyetten szemlélődött tovább. Willers az automata felé fordult. Vedd azt az üvegpoharat és tölts nekem egy brandit. A helység túlsó végébe mutatott, ahol egy apró asztal állt, rajta meg annyi egyéb holmi között egy pohár és egy palack. Az automata azonnal munkához látott. Egyenletes mozgással átkelt a helyiségen, kikerült a földön heverő alkatrészeket, és tökéletes pontossággal közelítette meg az asztalt. Óvatosan lenyúlt, és részúja közé fogta a poharat, amelyekre, mint Newbury észrevette, bőrlemezeket erősítettek, nehogy összetörjön a pohár, és kitöltött egy adag brandit a palackból. Egy pillanat múlva visszatért, és átnyújtotta Villarsnak az italt annélkül, hogy akár egy cseppet is kilocsantott volna. Newbery teljesen elképett. – Bravo, nagyszerű! Willersről Cseppmerre pillantott majd vissza. – Ez valóban forradalmi találmány. Mi más tud még csinálni? Newbery lelkesedése nyilvánvaló volt. Willers elmosődött. Elvette az italt az automatától és az íróasztal mellett álló székre mutatott. – Ülj le! Az automata teljesítette az utasítást, és úgy helyezkedett el, hogy készen álljon további instrukciók fogadására. Newberővel a nyomába maga Willors is odalépett az asztalhoz, és előkeresett egy levelet. Ezt lerakta az automata elé az írógép mellé. – Másord le! – alapra mutatott. Az automata nem válaszolt, csupán szemei forogtak folyamatosan, illetve a színjátszó láng ugrált a melkasába. – Ó, elnézést kérek. Willers átadta a Brandit Newbery-nek, és az asztalhoz hajolt. Kihúzott egy fiókot, és elővett egy köteg lyukkártyát. Átlapozta a csomagot, végül kiválasztott egyet, és meglengedte maga előtt. Ez az egység még nem tanulta meg, hogyan kell végrehajtani ezt a feladatot. Ezzel megnyomott egy kapcsolót az automata hátán, a lemez pedig könnyedén kitárult, felfedve a masina belső működésének egy szeletét. Newbury elképedve kukkantott be. Mondja csak, Monsieur Willers, hogy tanul ez a gép? A korábbi feljegyzései alapján azt gondoltam, hogy ez eszköz nem rendelkezik saját intelligenciával, ha bár úgy tűnik képes összetett hangutasításokra válaszolni. Willers fogta a lyukkártyát és behelyezte egy nyílásba a gépezett hátán. Ahogy már korábban is említettem Sir Morris, az automata egy sor előre meghatározott program alapján dolgozik. Ezeket a programokat egy sor lyukkártyával fejezzük ki, amelyeket az eszköz belső mechanizmusa képes értelmezni, majd végrehajtani. Az eszköz egyszerre 28 ilyen kártyát tud tárolni egy forgó orson, és amikor egy feladat végrehajtását kéri tőle, a gép ellenőrzi, hogy szerepele a repertoárban a megfelelő kártya. Ha igen, akkor előhúzza a kártyát és végrehajtja a feladatot. Ha nem, nos, akkor láthatta, hogy mi történik. Newbury hitetlenkedve rázta meg a fejét. Egy gépezet, ami tanul? Villos visszazárta a lemezt, majd megismételte a korábbi parancsot. Másold le! Az automata melkasából berregő hang hallatszott. Aztán hirtelen a gépezet kezei követhetetlenül gyorsan kezdtek mozogni az írógép büllentyűi fölött, és néhány másodpercen belül az egész oldal elkészült. Newbery előrehajolt, kivette a lapot az írógéből és összehasonlította az eredeti levéllel. Minden tekintetben ugyanolyan volt, míg az eredetivel levő hibák is szerepeltek benne. A rosszul írt szót pedig egy sor X fette. Veronika, látja ezt? Newbery oda tartotta neki a lapot. Teljesen megegyezik az eredetivel. Willersz fordult, hiszen ez legalább tízszer gyorsabb egy embernél. Kétségtelenül. Newbery megrázta a fejét, nem talált szavakat. Veronika két levelet tanulmányozta. Valóban rendkívül lenyűgöző. Úgy tűnt, öt kevésbé ragadta magával a mutatvány. Newbery elemében volt. Monsieur Willers, meséljen az erő forrásról. Willers szemmel láthatólag élvezte a figyelmet. Az eszközt úgy tervezték, hogy előállítsa a saját működéséhez szükséges energiát. Amikor az automata mozog, a hasában lévő rotor előre-hátra forog, ezáltal beindítja azt a mechanizmust, amely felhúzza a gépezetet, és a melkasban lévő rugó megfeszült. Gyakorlatilag minden egység önmagát húzza fel, és így soha sem merül le, ha csak nem utasítják rá. A hosszabb ideig marad mozdulatlan, és nem kap semmilyen utasítást, az egység végül megmozdul, hogy beindítsa a felhúzó mechanizmust. Szóval elmegy – Hú, egészen fantasztikus! Veronika óvatosan szemlélte az automatát. – Az biztos, hogy a gépezet valóban intelligensnek tűnik, Monsieur Willers. – Köszönöm, Miss Hobbs, ez aztán a bók. – Az automata célja az, hogy intelligensnek tűnjön. Fent tartsa a látszatot, míg az eszköz működése titok marad a közönség számára. – És pontosan mit takar ez a működés, Monsieur Willers? Azt már láttuk, hogy a mechanizmus lehetővé teszi, hogy a gépezetet beprogramozzák. De hogyan érti meg a szóbeli utasításokat, vagy hogyan értelmezi a tükrös szemeken keresztül kapott információt? Á! <Szorítan> Hiszen ez a titok, nem de? Willő sípőretette a kezét. Az eszközben egy rendkívül összetett mechanizmus található, amely az emberi agy idegszerkezetét utánozza. Úgy hoz döntéseket, hogy egy sor logikai kérdést tesz fel magának és értelmezi a válaszokat. Ennek révén pedig kiválaszza a megfelelő cselekvési módot. Például támaszkodott rá az automata székének támlájára. Ha az eszköznek azt a parancsot adnánk, hogy menjen végig a műhelyen, akkor automatikusan olyan útvonalat keresne, amely megkerülje a munkapadot, hogy ne kelljen belesétálnia, vagy megpróbálna átmászni rajta. Ezt egy sorozat logikai kérdést teszi lehetővé, amelyeket az agynak követnie kell. Mi történik, ha az egység neki megy a munkapadnak? Ha neki megy a munkapadnak, ez mennyiben akadályozza meg abba, hogy elérje a célját? Mi a leggyorsabb alternatív útvonal a cél felé? Az agy belsejébe kapcsolók lépnek működésbe, hogy az automata minden kérdésre a leghatékonyabb válasz mellett döntsön. Így pedig meghatározhassa az útvonalat a pad körül. Ebben az esetben az egység nyilvánvalóan úgy döntene, hogy megváltoztatja az útvonalát, ahelyett, hogy potenciális sérülésnek tenné ki magát azáltal, hogy neki megy egy elmozdíthatatlan tárgynak. Willers elmosolyodott és szemmel láthatóan elégedett volt magával. Veronika újra cseppmenre nézett, aki az ajtó mellett foglalt helyet és szintén mosolygott, látva milyen hatást tett barátja előadása a többiekre. Meggyújtott egy gyufát, és épp újabb cigarettát készült elszívni. A láng megvilágította arcán a megkönnyebbülést. Newbery az automata fejére tette a kezét. Láthatnánk? Nagyon hálás lennék, ha beletekinthetnék ebbe a rendkívüli szerkezetbe. Willers bólintott, és elment, hogy előkerítsen egy szerszámot, amellyel felnyithatja az automata koponyáját. Veronika megragadta a lehetőséget, hogy elkapja Newbery tekintetét, kollégája pedig sokat mondóan elmosolyodott. Egy pillanatra engedte, hogy elmerüljön a technika csodájába, de Veronika a tekintetéből látta, hogy Newbery nem hagyná olyan könnyen elragadtatni magát. Résen volt, és minden részletet magába szívott. Willers visszatért és munkához látott az autómat a fején. Csak néhány pillanatba telt számára, hogy felnyissa a koponya tetőt, és kicsavarozza a biztonsági zárat, amely utat nyitott az egység mechanikus agyához. Newberynek és Veronikának egyaránt elállt a lélegzete az eléjük táruló képláttán. Az automata agya olyan volt, mint valamiféle hihetetlen óra belső szerkezete, csak nagyságrendekkel nagyobb és bonyolultabb. Mindketten közelhajoltak, és figyelték, hogyan ketyegnek a fokas kerekek és karok, hogyan váltanak egyik állásból a másikba aprócska kapcsolók, ahogy az automata a környezetét szemlélte? Olyan volt, mintha az emberi gondolkodást látták volna a működés közben, mintha valamiféle bizarr alak nyílt volna meg az emberi lélekre. Bizonyos szempontból felkavaró volt azt látni, hogy egy-egy ilyen összetett és csodálatos teremtmény minden érzelmet nélkülöz. Hiányzik belőle az élet szigrája. Másrészt Newbury elámult azon, hogy voltaképpen az emberi agy ugyanolyan volt, mint ez a hihetetlen szerkezet, egy sor óramű kapcsoló és fogaskerék, húsból és vérből. Még egy pillanatig belefeledkezett a látványba. Lenyűgözte az apró mechanikus részek ketyegése, ahogy az automata mozdulatlanul ült előttük, és fogalma sem volt arról, hogy a körülötte állók éppen lényének szövetét tanulmányozzák elmélyültem. Willers közelebb lépett és visszahelyezte a koponyatetőt. Nem szabad hagyni, hogy a belső részek túl sokáig érintkezzenek a levegővel. A nedvesség hatással van a működésre, és az apró alkatrészek eltömődhetnek a levegőbe szálló portól. Newbury lépett is elismerően szemlélte, ahogy Willers a szerszámával visszahelyezte a csavarokat. Köszönettel tartozom a bemutatóért, monsieur Willers. Rendkívül sok mindenre fény derített. Veronika egyetértően bólintott. Igen, köszönjük, hogy ránk az idejét. Nem találok szavakat erre az élményre. Newbury felé fordult. Van még valami, amiben Mr. Chapman vagy Monsieur Wheeler segítségére van szüksége? Sir Morris? Newbury elgondolkozott, majd Chapmanhez fordult. Nem hiszem, hogy lenne még valami más is. Ha megtenné, hogy visszakísér minket az irodájába, Mr. Chapman, Miss Hobbs és jó magam búcsút intenénk. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg sürgős elfoglaltságunk van. Chapman félre billentett fejjel át. Természetesen, Sir Morris. Nagy örömömre szolgált, hogy lelkes látogatóknak mutathattam be a mi szerény üzletünket. Az ajtó felé intett. Newbury Willershöz fordult, és határozottan megrázta a kezét. Lenyűgöző munka, monsieur Willers, remélem még találkozunk. Ezzel maga elé engedte Veronikát, és együtt elindultak az irodák felé, egyedül hagyva Willers a mechanikus szerkezeteivel és gondolataival. Oda kint a délután lassan alkonyatba fordult, ahogy Newbury és Veronika leintettek egy bérkocsit. Newbury felajánlotta Veronikának a kabátját a csípős hideg ellen, és ahogy felkapaszkodtak a kocsi lépcsői, miközben a lovak nyerítettek és türelmetlenül toporogtak, a lány Newbury-höz fordult. A folyó felől hallatszó kötkürtök miatt nehezen lehetett hallani. Nos, mi a következő lépés? Ön szerint Chapman és Willers rejtegett valamit? Newberry elhelyezkedett Veronikával szemben, a kocsis pedig megrántotta a gyeplőt, és a jármű mozgásba lendült. Gyanítom, hogy nagyon is sok mindent rejtegetnek, kedvesem, de hogy mindennek van-e valami köze a jelenlegi ügyhöz, arról fogalmam sincs. Végül húzta a kezét az állán. Szükségem van némi időre, hogy átgondoljam mindezt, amire eddig jutottunk. Be kell vallanom, hogy nem látom bizonyítékát szabotázsnak ha csak ön nem szolgálhat valami olyasmivel, amit eddig nem vettem észre. Veronika megrázta a fejét. Nem hinném, hogy volna ilyesmi. Jó magam tartok, Mr. chapman -től. Úgy találom, hogy őszintétlen és egoista is. Úgy hiszem, hogy valamit nem mondott el. Newbury egyetértett. Valóban, világos, hogy több van a fickóban, mint amennyit előad. Nyilvánvalóan valamiféle óriási emberbarátnak képzeli magát, vagy legalábbis mások előtt szeretné ezt a képzetet kelteni. Az én ízlésemhez képest kicsit nagy lelkesedéssel adta elő a mondókáját. Veronika összehúzta magán Newberry kabátját. Gondolja, hogy az automata bemutatója segít fényderíteni a lédi ármitás katasztrófájára? Én magam ugyanis semmi jelentőset nem találtam a bemutatóba. Légyen bármilyen látványos is. Newbery eltöprengettezem. Úgy hiszem, az sikerült bemutatniuk, mennyire valószínűtlen, hogy maga az automata meghibásodjon. Habár be kell vallanom, arról még mindig nincs elképzelésem, mi történhetett vele, miután a hajó lezuhant. Kíváncsi volnék, van-e valami igazság Willers feltevésében, Mely szerint valaki elvihette a gépezetet, mielőtt a hatóság megérkezett. Magam is ugyanezen tűnődtem. Talán az lesz a legjobb, ha újra beszélünk Sir charles hogy hogy megtudjuk, Fox felügyelő találta további bizonyítékot a helyszín környékén? Newbury, mintha elkalandozott volna. Kifelé bámult az ablakon. Valóban. Minden bizonyal, mindkét úri emberrel beszélnünk kell idővel. Majd, mintha némileg megenyhünt volna holnap ellátogatok a Buckingham palotába, hogy beszéljek ő felségével. Nehéz néhány napon vagyunk túl, Miss Hobbs, és minden bizonyja jót tenne önnek egy nap pihenés. Newberry elmosolyodott, és egy legyintéssel elhesegette a lány tiltakozását. Emellett pedig, így nekem is több időm lesz, hogy kiterveljem a következő lépésünket. Veronika felsőhajtott. – Legyen hát! Akkor állapodjunk meg abba, hogy hivatni fog, ha új fejlemények adódnak. Nem hagyhatjuk, hogy ön egyedül domozzon. Newbury elnevette magát. – Valóban nem, Miss Hawks. Az nem lenne helyén való. Még akkor is kuncogott, amikor a kocsi hazafelé gördült vele Cselziebe. Newbury már számos alkalommal látogatott el a Buckingham palotába az elmúlt néhány év folyamán, ám az épület újra és újra lenyűgözte. A lélegzete is láta a látványtól, ahogy a palota felderengett a szürke, ködbe burkolódzó reggel. A magas homlokzat impozáns látványt nyújtott. Ő felsége nagyságának jelképek kőbe vésve, hogy az egész világ megláthassa felnézett a pillérekre, amelyek őrszemként álltak a főbejárat előtt. Az oszlopok mindkét oldalán hatalmas ablaksorok húzottak, amelyek nehéz vörös aranyfüggönyökkel fették el a birodalom titkait. A kocsi behajtón is táló járatták a lovakat, a főkapu mellett pedig egy sor igazán lenyűgöző hintó állt készenlétben. szellétben. Newbury eltűnődött. Vajon valamilyen állami eseményt terveztek? esetleg külföldi előkelőségek látogatására számítottak a nap folyamán. Tudta, hogy ő fenségét egyik lehetőség sem nőgöző le majd különösebben. Odabit az őrnek, aki diderekbe nyitotta ki a kaput Newbury-nek, aztán megkerülte a hatalmas épületet és a privát bejárat felé igyekezett, amely a cselét Fertáj mellett helyezkedett el, elzárva az ajtót a kíváncsi tekintetek elől. Newbury összehúzta magát a hidegben. A reggel csípős fagyot hozott magával, a nap pedig még nem tört át a sűrű köd felön, ami éjszaka telepedett a városra. Még korán volt, de Newbury tudta, hogy várják. Ő fenségét pedig nem való megvárakoztatni. Odalépett az ismerős tölgyfa ajtóhoz, gyorsan körbepillantott, hogy nem figyelike, majd finoman bekopogott a részkoppantóval. Egy pillanat múlva kinyílt egy kémlelő nyílás és egy szempár jelent meg. Newbury megköszörülte a torkát. Jó reggel, Sanford Newbury vagyok. A nyílás újra bezárult, majd néhány másodperccel később kinyílt az ajtó, mögötte pedig egy kisebb előszoba tárult fel. A helyiséget gázlámpák világították meg, és Newbury örömmel látta, hogy a kandallóban tűzpattog. Sanford, a komornyik, aki a palota eme kisebb titkos részét felügyelte, beterelte Newbury-t és bezárta mögötte az ajtót. Kinyújtotta a karját Newbury kabátjáért és kalapjáért. Nyúbéri levet között, és hálásan nyújtotta oda holmiát a komornyiknak. A férfi már idős volt, a hetvenes éveibe járhatott. Rengeteg őszhajszállag volt, arcát és kezét pedig májfoltok petyezték. Ezzel együtt kifogástalanul mutatott töltönjébe. Nyúbéri pedig mélységes tisztelettel viseltetett az idős férfi iránt. Senford az udvari iránti csalhatatlan kötelességtudattól vezérelve maradt szolgálatba, és Newbury gyakran tűnődött el azon. Vajon valaha maga is a királynő ügynöke volt-e még a birodalom korai napjaiban? Akárhogy is, az biztos, hogy Senfordnak volt néhány trükk tarsójába. a tarsójában. A komornyik felakasztotta Newbury kabátját egy fogasra a sarukba, és visszatért kedvenc helyére a tűz mellé. Newbury a kezeit dörzsölgette, megpróbál magába szívni a lángok melegét. Melegedjen meg egy kicsit, uram, ő fensége már számít önre, de minden bizonnyal tud még néhány pillanatot várni, amíg önszalonképes állapotba hozza magát. Ezzel Newberyre kacsintott, és mindketten elmosődtak. Newberry ugyan hivatalosan nem hivatta a királynő, de tapasztalatból tudta, hogy Őfensége már várja a jelentését a katasztrófa helyszínén tapasztaltakról valamint a nyomozásról. Az ügy természetét tekintve Newbery voltaképpen azon csodálkozott, hogy nem hívták korábban. Newbery megigazította az öltönyét. Nos, Samford, ettől szalonképesebb már nem leszek. A kobondik végig mérte és bólintott. Valóban, uram. Ezzel fordult gyorsabban, mint ahogy a kora alapján az ember várta volna. Oda kísérem, uram. Maguk mögött hagyták a tűz, a kényelmet, és az előtérből egy oldalajton keresztül beléptek egy kis folyosóra, amelyen Newbury korábban már számtalan szor végigment. A folyosó végig kanyarodott a palota belső részén, és titkos járatként funkcionált a trónterem és Szentford kis várószobája között a hatalmas ház hátsó taktusában. Newbury úgy vélte, a folyosót más célra építhették menekülő útvonalnak a trónteremből arra az esetre az uralkodó fenyegetve érezni magát és menekülnie kellene. Most azonban elsősorban arra használták, hogy ő fensége ügynökeit privát audienciára kísérjék rajtuk és elrejtsék őket a háztartás többi tagja elől, akik Newbery feltételezése szerint még csak nem is tudtak a folyosó létezéséről. Mindez természetesen az ember nézőpontjától is függött. Newbury ugyanis nem tudta megkerülni azt a következtetést sem, hogy a titkos folyosó azt is megakadályozza, hogy ő fensége ügynökei túlságosan sokat kifürkészenek abból, mi folyik a palota többi részében. Viktória olyan uralkodó volt, aki nem szerette felfedni alapjait. Newbury pillantása elkalandozott ahhoz, végig végigment a folyosó. A falakat réghallott királyok és királynők zord portréi borították. Azok ki a vezetőké, akik a múltban formálták ezt a nemzetet. Viktória észrevehetően hiányzott a galériából, és Newbury eltűnődött, vajon a trón következő elfoglalójának első feladata az lesz -e, hogy jogos helyére akassza-e hatalmas uralkodó képmását, elődei galériájának kélire. Nem mintha a királynő bármi jelét adta volna annak, hogy lekíván mondani, vagy betegség kínozna. Dr. Fabian bámulatos masináit tettek róla, hogy ez így legyen. A doktor tudományos géniusz volt, és Newbery hálát adott azért, hogy lojális volt az uralkodóhoz, nem pedig a hatalmat hajszolta, mint kisebb elmék tehették volna. Ő maga csak egyszer találkozott a doktorral, futólag, de tudta, hogy idővel valószínűleg esedékes lesz egy újabb találkozás is. A királynő legtöbb ügynökének karrierje során legalább egy-két alkalommal lehetősége nyílt meglátogatni dr. fabian -t. Egy pillanat múlva abban maradt a lábak súrogása a vastag szőnyegen, ahogy megálltak az ajtó előtt. A folyosó itt hirtelen véget ért, és Newbury tudta, hogy a túloldalon a hatalmas trómterem vár rá. Samford határozottan bekapogott és megigazította a nyakkendőjét. Tessék! A parancs határozott és tömör volt. A komornik a kilincsért nyúlt, a zár kattant, az ajtó pedig kitárult. Newberry csak sötétséget látott. Sir Maurice Newberry fenség. Szentford arra hogy Newberry beléphessem, aztán bezárta maga mögött az ajtót. Newberry hallotta a komornik cipőjének csosszanását, ahogy az kisurrant, és visszaindult a saját szobájába, a tűz viszonylagos melegébe. Newbery előrelépett a sötétben, és várta, hogy a szeme hozzászokjon a fényviszonyokhoz. Az ablakon nehéz függönyök lógtak, és az egész helyiségre sötét árnyékot vetettek. Az egyetlen fényforrás egy gázlámpa volt az egyik sarokba, egy aprócska, lebegő láng a sötétség tengeré. Newbery érzékelte, hogy hatalmas, tágas térben áll, de csak alig egy-két méterrel látott el. Hallotta a doktor fölbien gépeinek hangját, ahogy ziháltak és sóhajtoztak, ahogy beszívták a levegőt. A tömlőik kattogtak, ahol fel és lejártak a sötétbe. Végül Viktória megszólalt. A hűséges szolgám, mi hírt hozott? A hangja jégként vágott át a sötétségem, Newberry pedig beleborzongott. A hang felé fordult és meghajolt. Fenség? Tétovázott. Attól tartok, meg lehetősen kevés hírrel szolgálhatok. Newberry felsőhajtott és eltűnődött, hogyan folytassa. Utasítása szerint kimentem a léghajó katasztrófa helyszínére, és felfedeztem bizonyos uh, rendellenességeket. Folytassa. A pilóta holteste nem volt a roncsban, és az utasok, vagyis ami maradt belőlük, mindannyian az ülésükhöz voltak kötözve. A helyszínen nem találtak túlélőket, később megtudtam, hogy a hajót ott voltak éppen egy mechanikus automata vezette, amelyet a léghajó működtetője, a Chapman és Wheelers Légi Közlekedési Társaság fejlesztett ki. Newbury így szünetet tartott, gondosan megválogatta a következő szavait. Az iháló hang tovább hallatszott a sötétben. Tegnap ellátogattam a már említett társaság üzemébe, és megtekintettem egy ilyen automatát működés közben. Nincs okom azt hinni, hogy a Lady Armitage pilótája meghívásodhatott volna. A katasztrófa oka továbbra is ismeretlen. Nikorgó hang hallatszott, ahogy Victoria előre gördült kerekesszékével, és az árnyékból felbukkant a gázlámpa tompa fényébe. Newberry leküzdette a kísértést, hogy felszisszennél a királynő látta. Természetesen már korábban is látta, azonban doktor Fabian munkájának puszta mértéke állandó csodálatot és döbbenetet ébresztett benne. A királynőt a kerekes erősítették, a lábait összekötözték, a karjai szabadon pihentek a fakal amelyek lehetővé tették a szerkezet kerekeinek forgatását. Melkasából két hatalmas cső bukkant elő a mellek alatt, amelyek a karok alatt elkanyarodva csatlakoztak a szék hátára szerett tartályokhoz. A szerkezet mindkét oldalára pumpákat erősítettek, amelyek hangosan nyögtek a rájuk kifejtett nyomás alatt, miközben ki- és bepréselték a levegőt a királynő összeesett üdejébe. Viktória Melkasa azonos ritmusba emelkedett és süllyedt a géppel. Egy csepegtető különös, rózsaszínes folyadékot jutatott a véráramba egy, a karba ágyazott katéteren keresztül. A folyadék pedig egy részkeretre akasztott zacskóból érkezett. A királynő acélos tekintettel szemlélte Newbury-t. Newbury. A hangja méltóság teljesen csengett. Kénytelenek vagyunk hangsúlyozni a megbízás kritikus természetét. Az ügy nagy fontossággal bír az udvar számára. Elvárjuk, hogy tegye a kötelességét és találja meg a katasztrófa forrását. A szabotás továbbra is fennáll, mint lehetőség. A királynő szája feszes vonal volt, arca öreg és fáradt. A szeme azonban úgy ragyogott, hogy az még a fél homályban is nyilvánvalóvá tette, hogy elméje épp éles volt, mint a nyelve. Newbury nem egészen tudta, hogyan is válaszoljon. Természetesen fenség. Igyekszem, hogy ne okozzak csalódást ebben az ügyben. Majd zavartan egyik lábáról a másikra át. Ha nem tartja szemtelenségnek a kérdésemet, megtudakolhatom, miért gyanakszik fenséget szabotásra. Talán az információ hasznosnak bizonyulhat a következő lépés meghatározásában. Victoria nyelve nyelvehegyével megnedersítette az ajkát. Rendben van, a holland királyi család egy tagja, Emeház egyik unoka testvére, nem más. Néhány nappal ezelőtt eltűnt Londonba. Egyéb forrásokból származó értesülések szerint a Lady Armitage fedélzetén lehetett, amikor a léghajó lezuhant. Ma reggel a halottként megerősítette, hogy a holttestet azonosították a roncsban. A királynő hezitált, mielőtt folytatta volna. Szükségtelen a helyzet komolyságát hangsúlyoznunk, Newberry felmerülhet a gyanú, hogy a szabotás esetleg kísérlet lehetett arra, hogy szégyenbe hozzák ezt a házat. Ami pedig még entő is rosszabb, attól tartunk, hogy a szabotás valamilyen módon kapcsolódhat a maga szakterületéhez. Szavunkat adtuk a fiú édesanyjának, hogy észszerű magyarázatot adunk a katasztrófára. Meg kell hát találni a választ, pedig gyorsan. Most, hogy itt ez a Vácsipeli ügy, és a pestis is terjed a városba, máshol van szükség a szakértelmére. A maga segítsége nélkül a jár tehetetlen. Igyekezzen, Newberry, hozza el nekünk a szükséges válaszokat. Newberry fejet hajtott. Lankadatlanul és minél gyorsabban fogunk dolgozni, Fenség. Menjen hát, és tegyen jelentést nekünk minél hamarabb. Newberry megfordult, hogy távozzon. Ó, oh, és Newberry milyen az új asszisztense? Egy nő az, nem de? Newbury elmosődött. Miss Hobbs? Há, igen nagyszerű hölgyfenség, és igen csak éles elméjú. Idővel nagy hasznunkra válhat. Victoria reszelős hangon felnevetett. <gül> Reméljük, Newberry nem könnyű ilyen nőket találni. Aztán becsülje meg. Ezzel a királynő elfordította a széke oldalán lévő karokat, és lassan visszahúzódott a sötétségbe. Newbury a félhományban elbotorkált az ajtóig. Elfordította a kilincset, és távozott. Sam Ford a tűz mellett várakozott, amikor Newbury felbukkant a folyosóról. A komornyika fiatalabb férfi felé fordult, majd felvett egy poharat a kandalló párkányról. Nyúbő hálásan átvette, és jót húzott belőle. Az alkohol martal szája padlását, amitől kicsit köhögnie kellett. Rendi. Szenford bólintott, arcán széles mosoly terült el. A hideg ellen, uram. Köszönöm, maga mindenre gondol Szenford! Nyúbori felhajtotta a maradék italt, és érezte, hogy a meleg szétárad a testében. Tudta, hogy Szenford öregrók az ilyesmibe, és hogy voltak éppen a Brandynek nem sok köze van a hideghez. A komónyik egyszerűen csak megszokta az audienciáról visszaérkező ügynökök látványát, a Brandy pedig arra szolgált, hogy megnyugtassa az idegeket, és visszahozza a szint az arcukba. Nyúbri hálás volt ezért. Már sohasem volt gondja azzal, hogy ő felségével társalogjon, azonban az elvárások és az idegesség pusztasúlya mindig megviselte az idegeit. Most haza kell térnie, meg kell nyugodnia, aztán számba venni az eset valamennyi elemét, hogy rájöhessen, milyen formába lehet őket összeilleszteni. Azzal, hogy most választ kapott egy rejtére, véletlenül felnyitott egy másikat. Tudta, hogy miért aggassa annyira a királynőt a léghajó katasztrófája, ám ezzel még egy bonyolultabb kérdéssel kénytelen szembenézni. Mit keresett a holland királyi család egyik tagja a Dublinba tartó léghajón? Áttörésre volt szükség, és ebben a pillanatban Newbery nem tudta, hogy hol is keresse a megoldást. Visszatette a poharat a kandalló párkányra, és elindult, hogy magához vegye a kabátját és a kalapját. Samford azonban valahogy már előtte odaért, így Newbery köszönetet mondotta, hogy a komornyi felsegítette rá a kabátot. Köszönöm, Samford, biztos vagyok benne, hogy hamarosan újra élvezhetem a vendég szeretetét. Samford bólított. – Sok szerencsét tudom! – kinyitotta az ajtót Newberynek, így egy pillanatra légáramra csúvat végül a szobán és fellebbentette az asztalon heverő újságokat. Hideg volt kint, de a nap még alig kezdődött Newbery feje zsongott a gondolatoktól és az alkohol ragyogásától, ahogy kilépett a szürke ködbe és beleveszett a zsúfolt londoni utcák